Дивна Атлантика Атлантичний океан видовжений із півночі на південь і своєю формою трохи нагадує цифру 8. Із сивої давними його освоювали люди, тому в різні епохи на його берегах виникали центри мореплавства. Ділянка океану розташована між паралелями 30 і 35 градусів. За часів вітрильного флоту дістала назву Кінські широти. Це пов'язано з тим, що характерні для них слабкі вітри і часті штилі, на тривалий час зупиняли кораблі європейців. Нерідко через нестачу корму та прісної води морякам доводилося викидати за борт коней, яких перевозили з Європи до Америки. Частиною океану є Саргасове море. Це єдине море, яке не має берегів їх замінюють гігантські океанічні річки морські антильські течії, Гольфстрім, Північна пасатна течія. Вони розташовані по околицях моря і перешкоджають винесенню скупчень саргасових водоростей за межі унікального водоймища. Колись моряки вважали, що в їхніх заростях можуть застрягати кораблі, і тоді екіпажі були приречені на загибель від спеки і спраги. У північній частині Атлантичного океану розташований велетенський підводний водоспан. По його гігантських виступах холодні води північного Льодовитого океану спадають у глибини Атлантики з висоти приблизно 3000 метрів. За підрахунками вчених, цей водний потік у декілька разів перевищує загальний стік усіх річок землі. Але найприголомшливіша таємниця Атлантики пов'язана з Бермудським трикутником. Він обмежений лініями, що сполучають Південний мис півострова Флорида, острів Пуерто-Рико і Бермудські острови. Багато десятиліть тут за загадкових обставин безслідно зникають кораблі й літаки. Деякі фахівці пояснюють зникнення в Бермудському трикутнику складними умовами навігації в цьому районі океану. Частими туманами, рифами, раптовими ураганами хоча остаточно розкрити таємницю фатального трикутника не вдалося. Чи знаєте ви, що щорічні катастрофи в Бермудському трикутнику деякі вчені пов'язують навіть із четвертим виміром – зі зміною ходу часу?